Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alemeen wa s-salatu wa s-salamu ala rasul muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa s-sallam wa taslimen kithira Allahun Gjallahu ala falë ndërhojmë, bëtëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë, lavdatë dhe bekime të Allahu të qofri vë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, vë familët, vë shokët, dhe të gjithëta që ndjekën rrugën e tjurë e dhe ndinë i fundë të kësaj bote. Të ndërhollës bësëmtarë, të të të varëzëmë të astatë, insha Allah, më lehenë Allahu Gjalla Gjelaluhu me udëzimet e mësoz dhe Në kemi thënë se është shumë rëndësi që ta kemi parasysh vazhdimisht këtë nivell të emërtimit apo këtë titull tja njohim kësaj kategorijet të njerëzve. Përgamerëve të allahë të zogjel tja njohim sa ta në mësosit të njerëzimit. E kur të anjohim këtë titullçe Allahu Xhallahu wa qaḍa atë pa dyshim se edhe mësimet e tjera do do të jenë pastaj udhëzim për neve, nga se Allahu Xhallahu i ka përzgjedhë se të jenë mësuesit e njerëzimit. E këta ne ka mësuar shumë gjëra, nga më e trëndësishmja Allahu Xhallahu i ka përzgjedhë që na mësojnë raportin me më Allahun Xhallahu ala. Çfarë na lidh me Zotin ton? edhe si duhet kultivuar dhe forsuar dhe mbajtur këto raporte. Pas të e dhe më tutje, raportet me sneve, me botën që në rëthan, mësimit e pejgamberve në danë përgjigjin shumë pytje që sot njerëz i kam problem ato pytje. Edhe gjithasht në mësuan si me ragu situatat dryshme, nga senilu njët në kësaj botë të lëzër, e të ndëru e lëzër në gjinin situatat dryshme. Edhe gjithë më në këtu situata kërkohet ragimit saktuar. Ma dje, djetarë kanë përmbledh gjitha këtu situata që njëri u kalën e përto në tri. Në krej situatat një që njëri u kalën e përto, djetarë i kanë përmbledh në tri situata kryesora. Apo rathana kryesora. E para është begatia. Rathana kër njëri u begatohet. Si duhet me reagu në këtë rathanë? do të më ragu me falenrim dhe Allah të varë e kotane. E si është falenrim dhe Allah të azogjel, në kam su pegamber të Allah të gjellë e vana, si nuk është vetë me gju, për ka dhe forma tjera. Pastaj, rrathane 2 që një kalene për të të cilë ashtë, sëprove e të saktuar, më në ngjesë e begatisë, më në ngjesë e begatisë. E këtë si do të më ragu, me sabër, do të me qeni i drushëm. Po, si është kjo sabër, prapë të nëmësojmë pejgambertë Allah të zërë dhe gjelaluhu. Rëthona tre që nëri u kërënë për të ashtë, rëthona e, më katët, kuraj me vëprimet e ti, kuraj, do me thonë, me ngutimin, zitimin e ti e kësë më radhë, te i kërën në kufirin, gabën. E që kemë më në këtë citatë, me kërku falen nga Allah të gjelë levala me vëtë të uba. Duhon, Ademi Alehi Sam ka qenë i përzgjithur, apo, ka qenë një lu i parë. Me gjithat, kur ka ka bu, nuk ka di që ka me bo. E ka mësu Allahu të bërë e kotala, i stikëfarin, pas e ka kërku falet e ka Allahu të bërë e kotala, dhe Allahu e ka parru pendimen. Andaj, këtu e në rathanët kryesurë që njerëzit kallon e për to. Dhe, ashtu si dhëtë me mësu, Si me ragu, imësëm edhe detalet e këti ragime. Dhe Allahu Gjellore për men, së korsënësurën hëgjorat e nësuhet të tjera, se zemra njëri jutë, njëri unë përgjësi, dhe më dhonë në vazhdimësi, në vazhdimësi, pandër përrejrë, i ekspozohet provimeve të nërëshmë. Në vazhdimësëpërëvohemi, me të mirën, me të keqen, me begatinë, me fatketsin, me kamje, me skamje, me gjitha këtu ne, sëpravohim e. O në blukum bi shërri, o në kajri fitne. Allah o thot që sëpravohim edhe me të keqin, me të mirën. Dhe gjitha këtu e më prive, test, që testohet cilsia, qëndushmëria e imani të juaj, testohet cilsia dhe qëndushmëria e lidhës me Allah në gjellëvara, e shumë të tjera. Andhe ku ne e ka këtë parasysh, këtë leqtë Allah Njëlle, orë, në gjellëvara, të nër e për dy shumë se ragimi i duhurë në gjitha këtë situatë është është edhe parimorë por edhe është primarë për që të besimtarë në që më ragu është primarë andë i pegamertë Allah Gjellonë e kam suar se si du të më ragu nga ragimet e duhurë dhe të vazhdushme të pëndalshme për një rihun është sabri me duru Epse si, si term t'inglan shumë i njohër për neve, si term t'inglan, dhe më thonë, i thjesht, por është e kundrët dhe e kësaj. Durimi si pas asaj që kërkohet, zakonisht nuk është i letë. Zakonisht nuk është i letë. Mënd tjetë nga njëre, por zakonisht nuk është i letë. Por bajet i tjilë kur Allah uja lehëtësën rubit vetë. Në Allah uja lehuratë ndërrua, Allah zërë, Në Koran përmend rastet ndryshmet pejgamberve dhe cilet në gjitha këtu situata kanë reaguar me sabër. Kanë reaguar me sabër. Kërë e kanë definu në djetarë sabërin, normalisht nuk duhet e së për sabërin si adhurim i zemrës, së për sabërin si, o përlësisht si moral, si, si, si, eragim, si forc, e reagim, si forcë e brend shmeniriu që i ndihman me e menegju situatën. Që kjo sabri? Kemi thënë, të turpi edhe është forcë, që besimtarni shtynë drejtë punve të sektuara dhe e pengan nga punve të sektuara. Qashtu të të sabri? është forcë. Andë nga nështë i kërkuar që këto forca ti fuqizujmë, që timi sa ma, sa ma të forcë. Ndërsa, shëjtanit e në tanë me i fuqizu forcate nefsit. Nësë Allah u Gjellewala në, gje në mësën që ti fëqizujnë forësit e zamrës. Që zamrët jetë e aftë me e u dheqë qenë e njëriut. Nësë Allah u Gjellewala, zamrës e adha këtë për shtatë. Ko shë u dheqë njëriun? Në bëqfar bazë njëriut mërë vendime, lëvizë, nuk lëvizë, vepranë, nuk vepranë, besënë, nuk besënë. Në bëqë ku është vendimarja? Në e se jetë është zamrëra. Por zamrë atërë e pa të shumë se nefësi të në tënë me e rëmby këtë pozicion, e pasën në vend të asoj që zemra me marë, në më thonë vendimarje, zemra me qene e në basë logikës, arësujës, reglojt besimit mërë vendime, atë e nefësi ndërhynë. E ko nefësi mërë vendime, alati kryesor për këtë vendimarje i nefësit është kosh, shëjtanirë. E këtu e në pozicionimet i një rjutë, Kështë që nga duhet me i fuqizu forcët e brenshme ato të selat nga mundësujnë që të marim vendimet duhura. A me fol, a mos me fol, me neviz, mos me neviz. Kështu funksionire. Për. E nga forcë e dëmas dëshme në këtë proces që duhet të fuqizuar vazhdimisht është sabri. Për në djetarët kërë kanë definuar sabrin, kanë në defini, definisuin ndryshme, po nga ato që nështë në, është, në në për shtatët të, të për që për flasë më është, kanë thënë, është reagimi me edukat në situatat të provokimit. Një jo të provokimit dhe që një nga njëri, o provokosh, a e bënë këtë pun, a se bënë këtë pun, apo heshtë, situatat të ndëshma këtë. E dujsh me reagu me edukat. Në mund me, me reagu si i kohije një besimtari. Edhe në begati, edhe në sprovë, edhe në gjithë shkabë. Dhe njeri unë nga natyra ti, kanë nevoj që krasë utzimive teorike, dhe krasë porosive në fjallë, kanë me për shambu i praktikë. Ndhe Allah Gjellewala, qësh ka përmanë kuranë mësimet e pejganëverë për besimin, për adhurimin, ka përmanë mësimet e sabëret. Qësh ka mëvoj sabër? Ti habitesh, që është Allahu Gjallahu Ala, përmendë sabrën e pejgamberve në Kur'an. Dhe kjo sabrë është i formë ndryshmë, nga sa të uspërëvua në formë ndryshmë atë. Dhe e qëka është interesantë, se sabrën e pejgamberve, sabrën, durimin e pejgamberve, Allahu Gjallahu Ala e bëri shemë budhë për Muhammedin, sallallahu al-sallamu e lëmë për neve, dhe mund, edhe aji me gjith, formimin e gjith, nivelin e ngritin që kështë, Allah që e thë, fësë birkema sabëra ulu l'azmimin e rusën, bën sabër, dëra, si kur që dëruan pejgambert e përzjedhën para teje, mërë shëmbullë nuhin e lisam, mërë shëmbullë musajin e lisam, mërë shëmbullë para musajt ibrahimin e lisam, pasëta isajin e lisam, mërë shëmbullë, Në sabër, e dhe shemën në kuna, pegamberit sëllëllahu a sëllëm. Pasaj nejemi e ende më të nevajshëm. Ne endejemi më dhe më të varëfër për këtë loj ushtimi, për këtë loj begatia. Dhe sikur që ka thënë pegamberit sëllëllahu a sëllëm, nuk e është dhe njëriut begati me madhës e sabëri. A di që ka e pëllohë sabër, e ka e gjitha mirësit. Nëse shumë vlera, dhe nderozon shumë vlera morale në lidhje me sabrin. Ne kur zëm në, në Kur'an thash gjejm raste ndeshme të sabrit. Për shembull Jakubi alayhiselam u provua. U provua Jakubi dallsam sikurë e kemi potencuar disa të nderozon. Është kjo është është shumë e rëndësishme dhe nga cila an e shikon spruvë në Jakubit, është madhë dhimë shme se tjetra. Apo, më spari, më thonë, humbi e djalit, spruvë hëtash me madhëmë. Pastaj, si humbi, spruvë në veti. Apo, nga saj është dukë, në rëthana qëtet shpet, misterioze. Apo, pra njeri, nëse spruvë është e madhe me i vdikë fëmijofëm. A ma ka para veti, e din e ka pa, po, ka të nëtu me shpëtu, ka të dërëlla, s'ka pa të nësi, e vërros, është një farlejë, rëthane, një aspekt lehësuse. A ma edhe e humë, edhe zdi që shë ke hubë, edhe nërse ke pa të nësi me një mu, po që s'ke qimë pranë ti, është gjitha këtu e brejnë shpirë të një vërëzimishtë apë. Pas taj, ku shë e bëri k Djemë të ti. Në konë që i të pranë, e ka bukë këshia, o ka bukë një se lartë, po, a di në që të monë, gjithë dhëtë ditë, Jakub e Alisam duke usilë, i ka po djemë të vetë që, i a ja ka në bë këtë, këtë fatkeci. Për çka, kë ekstra sërru, për çka, kësi me qenë, Jusuf e Alisam një problematikë, i njërë një dhe monë që, e ka nërëvozu babën vazhdimisht, dhe këta, për me q edhe pse kanë dhe morë hapat nga buar, po me gjithat, që dhe imen i mirë e kanë pasë, e kështu më radë, s'ka qenë kja. Abe, nga shumë onë, kur t'i qastër shenë, ka pasë, ka pasë, ka pasë, më të vërtet, shprova, përta. E për ragimi ti, po sabër unë gjemil. Ta, une, dhe të bëj sabër të mirë, sabër gjemil, nuk ta dhe të bëj sabër, jo, po dhe të bëj sabër të bukur, si kurse kemi do mvon takimet e kaluara besimtari është në veprimet e tij elegant nuk bën veprim vetëm ashtot po ka elegancë me të vërtet ka një farllë zot në llakut madh veprimi i besimtarit është bajg i kompletuam e ky thaa sabrun jamil do të bëj sabër sabër të mirë dietar kan thënë se sabrun jamil është sabër i cili nuk ka ankesa ato unë e, i jem i thymë shumë, i lëndumë shumë, i jem i, shum, i spravumë shumë, do të bëjë sabër, dhe në këtë sabër nuk i janë kohë, në maskuj ma pësë Allahot. A, shë të tha, inë në më është ku bëthi vë huzni, ilë Allah. Kërë hupe dhe djallën e dyjtë, që ka tha, sabërën gjemilë, njëjtë, njëjtë, prapë e kësë e rëtë të bëjë sabër të mira, fërë. Jakub Ali Samë, sabër. Ragimi ti në këtë sprovë që të që të këtë këshështë, ishte, të më thonë, sabëri. Ejubi Aleyhisselam të në nërëzëm. Ka sprovu Allah Jalla O'ala sprovë të ronë. Të më thonë, Ejubi Aleyhisselam edhe ka humbë, të më thonë, pasurinë uh, e ti, edhe ka humbë, fëmite ti, edhe ka humbë autoritetinë e ti, edhe është bërë objekt të allje nga anë e njerëzve, edhe unë bëshëndet në ti. Shë ka për përgëmërë të Allah Gjëlle Valla, që është kanë sprua gjithë ka, përfësirëse, ka. ka shumë anë, ka të këshë, ka plogë, ka qëllet, nga se i ka upë njerët të gjithë fmitë, njën nga njën, para s'yve dhe vetë. Pas të i pasurija i ka upë, etera. Lej këtë, e kam braktisë njerëzit. Kjo është shumë e afort, shumë e aronë. Ma dje, endë më e aronë se kaqë, braktisë e shokë dhe endë e aronë. Kur ka thunë me afori, kështu dhe qëfar gjunaj e ka bojë, qëfar shkele e ka bojë, qëfar njerë e u bojë, ka në ditë për njerët mirë, që allahu s'përëm i shilë sytë pësë projëve. Kjo është e aronë këtë fjallë. Veqenisht një për njerën e pasër dhe vë që ka mërëjemi a.s. që Allah me të falë një thëmi, pejti, da on është nëkulli, me konë mujizë, për të mëllë është, a shdo është marë mërëjemi a e gëzume, e piklume të pëllët. E gëzume. Përtan, e, one kushem, a të dhenim, të iqpa, që e, Allah me ka falë thëmiën, me folë, Inni Abdullah, liisa, Pana, Bo, menjëlos, soj, ka fulli Isa A.S. Përna, argument. Po, me që i thaëtës? Fakë i që njerët kanë marë gudzi me një losë moralën e saj, e për te ka qenë me i shtrajti. Ka thonë, ja lejtën i mitë të qëbëli a dhe vë kunë të nësjen me nësija. Të kisha me dekë para kësoj punë, kisha me kunë harrume, heqës, masë mu përmanë mu. Mërëjemi A.S. Dhe dhe ju bërëzëm, së ka qenë e lejtë. Me folë njështë dhe të falë, gjëna i ka bo, kështë edhe së dimna, këtë e në fjallë të rana. A njështë nuk priturë, kështë me folë. Fa të këtë sirë, sa po. Pa se smundje, në mon, është hap i teri në më varë. Në i kakullu, trupi për gjithë anëve. Tëtë të mëdë vitë si të të pëllota. Si kështë e kallë dhe të të smëtimet. Tëtë të mëdë vitë e për ndërprej i farë an ku Allah xhallahu jale keni domon flet Allah por e Jubin asam nsuen embia eden surën surën sad e përmen Allah xhallahu la ora spron e ti wa ayuba idnada rabbuhu anni masani darr wa anta irhamur rahimin fastajabna la Allah thot dhe kujtoi ti e Jubin o pejgamberi Allahu icili na wanku neva Allah xhallahu është ankuaft O Zatë, më më ka kaplu një brengë. Dur, dur në gjë në rabë e ka kuptimin e një telashë, e një gajlë, e një dëmi. Më më ka kaplu që kjo, O Zatë, ta jubi. U en tërhamur Rahimin, e ti je i gjithë më shërshëm, të kje Rahmet. Ti e dinë si më dhirë për i kësa japën. Në nësurën sëadë, e ka përmanë pak pandryshë, ku Allah o thotë, o dhë kur abdëna e jube, idhë nada rabbehu enni, mesenje shëjtanu bi nusbin vë adhab. Dhe kujtë e jube në lehi së ram, i cili e thiri zotë në ti, do a ka bo, e tha, o zotë, mun ka prekë, mun ka ngacmu shëjtanë, e a tërë Allah e kapë, o zimet urkut birijlike, kamën tonë në ngrete, e ka, ka zhu që ishë më shërrua. Dhe pas taj, pas kësaj ankesë, Allah u ka thonë, inna hu e gjedna hu sabiran, inna hu e wab. Ne mazë gjithë kësaj sprove, gjithë të testi, ne e jubë në lesa me gjedëm, dorimtar. Disa djetar kanë ngritë disa pythjet e qështë e jubë në lesa. Mas pari, Ensurën Sad ku përmendet Ejubi, Ensurën Enbiya uh, ku përmendet Ejubi Alayhi Salam, donë është përmend në kuadrë të pejgamberëve tjerë, Davidit, Sulejmanit Alayhime aleyhi Salam, pastaj Ejubi Alayhi Salam kanë thonë çfarë dobije në sportën e tij pejgamberisë së Allahut me ka shamba e Davudit, Sulejmanit e Juben. Domthon kur pejgamberi sallallahu alajhihi wasallam iap atshambli Musa uta alajhihi wasallam. A koqtu mësim për pejgamberin e sallallahu alajhihi wasallam? Po, qase edhe Musa alajhihi wasallam i po pletije, ka msu popullt e i ka refuzuar qambu. Po, qan Gjeshmaria. Ku është Gjeshmaria? Në Mekkë. Në sprovat e problemeve mes asaj që e ka lan pejgamberi sallallahu alajhihi wasallam edhe Davudi, Alejsham, e Soleimani, Alejsham, edhe ju becë. Davud dhe Soleimani kanë qenë të përmenë në kodrët e begatisë më dhe. Ndë në dytë kanë pasë, Davudi, Alejsham, Allah e ka mundësin që, në honë, me përponu hekurin, pa e fudën ziorë heqa përponu. Përponësirë, qëtë du shka bua, përponu. U elenna lehu l'hadid. E këna buët mundë shumë me mundë. Mundësi Allah e ka. Ka pasë pasurini, Dawud e Elison. E edhe Suleiman e dhe njësua pasurini ka pasë. Okay, pasurini e jubët e Dawudit. Pasurini e Dawudit e Suleimanit më njërë. Pasëta e e kunder ta. E jubët e a.s. E kunder ta. Pa pasurini e pashnet. Kanë thonë djetarët. Kanë qenë shamullë ta. Për pegamerësëm se bësabër. Do njoja korë s'ka qenë me një gjendje. Leviza, pëtër. Shukat, Dawud i ka pas, e jubes ka pas. E kuj ka pas, e kës ka pas. E kës nësh, e kës mut. Me të kalzo, këtë gjendje e jëtë me këtë popull, nuk zgat, është fazë, period, kalot kja. Kime kalim faza tjera, ku kime pas, e ku ku më të zhenu dënjajja, për. A të bësë amër. Shukat, qëfëmsimi. Këtë kalzo, se dënjaj se ka një gjendje. Dënjaj e levizë. Që e jubes, në në në në në në në erë Jakubi s'pat, apëdhen, Jakubi me 19 mishketi s'pat, erë Jusuf e zonë pat, që ka qërë dhënja, le viskja, sëtë ki, në esër s'ki, ose kunder ta, sëtë ki emër, në esër s'ki emër, po sëtë si kur kush në esën në ngritë Allah Gjellewala, po së abër, të rrinë në dhënë e zotët Gjellewala, dhe së Allah në dushën gjendje taftëm, dhe gjithashto një pytje kanë ngrit E jubë e alisam është ta në ku? është ta në ku? Nërsa Allah u gjellë le gjelalu hu, pa thatë inna hu e gjedna hu sabëren. Ne e jubë e alisam e gjedëm, në onë, realisht, e dëshmaj së është sabërli. Mirë, atjetë e jakubë e alisam e gjedëm sabërën gjemil. Apo, durem i mirë, durem i bukurë, durem elegant, i këndëshëm, Cile është taj, që s'ka ankesën të. E ju bëhu anku, o zot, një mësëni e dur, më më ka godit fatkecia, unë më, më sprovë, me që e nëshë nësurën sad, më, më ka godit shëjtani. E këtu ku është anku, Allah ka inë e u e gjithë në husabëren. Në e kemi gjithë durimtarë. A ka mundë si njëri me ankesën me kunë durimtarë? Po, nësa anketat, i tërëtën më të më Allah të barë këtajnë, apëtajnë. A dajtë të, të ndërëllëzër, komunikimi i rubit me Allahun, nuk është si kështë komunikimi i rubit me Robin, apëtajnë. Njëri ju ishë spravuar në esenës e dëshiran mirëqenjen, apëtajnë. Apo, nuk kajnë sëni cilë është smutë vunë edhe nuk ishë pasë qefë më u shërrua, apëtajnë. Këso gjendja normale aftë. Gjendja normale është deri më pas është pa mirçjen. Nëse këtë dëshironi që Allahu e sheh te ai. Edhe dinë Allahu xhalla xhelalu nevojën e tij për të dhënë nga sprova. Ja shpreh Allahu xhelalu ala si rob i varfër. Edhe pse Allahu e din, kë janë kes nuk e prisën saprin. Ndoshta nëse të njëjti komunikim e bën me njerëzit jëmë lodhë shëjtani së pëmlen për i vezveseve në këtë sprovë, e këtë mëratë një të nësenë me njerës të bënë, e prishë sabrën e prishë elegansë në sabrët ta një farë që sa në kodë dhe që shënë kodë, mundë dhe dhe me e ullë derejgjë në sabrët mirë pa, me Allahun gjallë gjelal hu s'ka për e mua në ku, anko hu anko ju zotit tënë zatën, sprova ashtë me të pru të praguja në kjes për të kecisht e, e, e lërgën nga kjo përën. Nuk e len nga vezvesja që Allah të mi a shpre dhimbje që i ka. Nështë ta mëngësi që i ka, ose, ose mundime që i ka, mi a thonë Allah të ce? Në amirë, jam amirës për po folim e njerëzëm. Me Allah në falë, rëfëhu, qaj. Nga se aje din, folës folës, aje di që ka konë zemërën tonë edhe që ka dënë ti, po kur ti e shprejë këtë, është dëshmije ju e se të se ti, s'ki asë kënë posë Allahot që i ankuash. Andaj, që fa tha Jakube, ali i samë, që Allah gje lehuare ja konfirmaj, sa ankesa jote, s'ta ka prish sabrën e bukur, inëme eshku beth thive, huzni il Allah, unë e brengën ti me, edhe mërzin të eme, nuk kja shprejë, nuk pi anku në asë kujtë posë Allahot, Allah o tha sabrën gjemilë, se këpër ishtë sabërën, me Allahën, me njerëze për ishtë apërën. Andaj, dhe nga mërë të Allah shikojtë, në mëslinë komunikimë më Allahën, ankesën, njëni kanojmë rëfy, në sprova, në telashën, në mangësi, dunja është e tjilë, valjë, valjë, si kusash, vjenë, uh, të li farë goditjesh. Andaj, kanoj të rëfejtë dikujtë, rëfejtë Allah të zë qëllë, mësë pari, mësë pari Allah të rëfejtë. Pas t Shikane se rëfimit ka nevoj që ti adresohet edhe në një kresë, jo për të anku, po për të ndihmu me bozidhje. Nëse anku është mjekut, nga se është kompetent me të bozidhje për shëndetin, a e prishë sabrën? Jo, nga se i anku në adresën e dur për të bozidhje, jo për të anku. Problemi është kërë një është ankuën sa so për të ankuë. I ankuën dikuj për një qëka, a i s' Asuk është adresa e durë, mirë po, ka dëshirë një riu, të mërenshme për viktimizim, me kohë një fardoj gjunahu, që njezëm ju dhimët, knaqët kër i dhimë të dikujna, knaqët kër dikush e a bëndë dertin, është, është nevoj e nefësit. Këja prish, sabra më. Te, këtë nevoj për, për me të përmen dikush, lejë të allahë gjerë le gjeralu, të përmen allahë të me lajke të veta se rub jem ka bërë sabër, altë përmënë Allah, endaj, këtë tendensë të shëtanit përme të zhvendos, ku nuk duhet këthejnë e adresë në duhur, apër. pastaj, pe nga në bërë më radhë, të ndërënëzën në sëproj, jësu fërë sabër, fërë sabër i ka bërësë, edhe në fund të rëfimi të ti të, të gjatë, nga bunari, që s'ka qenë e letë, vëllohë me të abo këtë punë, Sajtë dini, viteve, djetarë, për sa sa e tani vizer edeni më sa viteve bileti dietar përmend dekada të smetimë këto bazume po historike sot që i atakoi vllazët më 50 vite hapton sot njerë kanë duhet ma gjatë. E kanë më gjat para më erë kanë huatën punar hade po me hipotekë 50 vjet për ta kuin spedin çështaj Këpëtën së provën që Ja u bëri Jusufi Alizam që ka than Njesri këtë këtësara Ka eku lehu minë këpël Nëse ka vjedhë që këj Lajti që këtë vëdhë këpër para Subhanallah E gjithë në bunar Edhe që 50 vjetë Së për ju fi këtë zjarë i hasetit Edhe për zdekti Së pas juve Për gjëlezani Këpër shpefni për njërin Për na A nësë ashtë e në ronkja Ka vjedhë lajvet Dhejmë, nësakje, shpirtit dhejmë, shtë të në onë. Me ndopi prinde, pa bikaj një akë. Përës burgën e ka ongër përshka këtyjnë. Krajtë spruvat atë e nësebëpë. I shi të treg, në tregë, shërptorë në palatë, spruvën moralë, i burgosënë. Gjithë të këtu spruva, shumë tjera, në të fundë që ka thaë. I në umënje të kjoja së birë. Krejtë to, ja këthekunja dhe vëshmënisë të këfallukët edhe sabërët. Krejtë kjo me sabërë kaluafëm. Kajtë u thimi i ti në fund me sabër aftëm. Në sabër, hama ranga, hakmirru, bërtit. Kja, nuk kara kemi të uhërë pa. Pe. Pegameri sa samë, si kërështat, Ablaj Mesudi. Në një përbetjeve e ka shpërnda plashkën e luftët, aftëm doftort, ju ka taku hiç e caktuar. Dhe në rast një njerëz nga të pranishmëve tha që nuk është ndarje e drejtë. Nuk është ndarje e drejtë, ku i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Habi ibn Mas'ud sikur sa si ka kontas me ti më thot i tregua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje. Se fillon çu thot, e kanë mëru. Kënë kështë, dhe më thonë, nëse për të metët e cektuara i të reguat ati që e ka ndurë përmirësimin, mësusit, kënë kështë pionim. Për shambull, nëse ka mundës i për emën, për emën. Nëse duhet me emën, me emën. Në emën përmirësimet, ju të përhapës të metëve. Nga se mësusit është adresa e duhur. Duhet dhije, duhet të urësi, duhet autoritet për me ndiku. Ate kohë një Rasulullah, Filoni tha që shto. Pegamiri tha të Ibnu Suti uskuq nga... Ate që ka i bjenë? Parmenani, për shambull, Merjemi a.s. ka hon të kësha me dek. Për një losin moral. E sa ka pretu rran pegamesin, mi thonë, ti doj drejti? I në akismetun ma uri dhe biha vëgjhullah. Që është të thë? Kjo është ndarje që nuk është e sinqertë. Do në pejgamberi, po do në më interes. Pjabdove që atjesë, ka për t'u një interesaj. Po rrëmë me do që atjesë, është të rronë kjo, përtonë. është të rronë. Po s'kuqë, pejgamberë, sa. Mirë, po, ku e gjithë në gushtimin, thë? Në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në t Ta rahimallahu, echi Musa. Lëkat u dhje e këthër e minë dhalike fë sabër. Allah emë shruru vlanë të të musër. Usëpravu hala ma fartsë e kaqë. Ka bo sabër. Nëse mu pëmë thujnë si i drejtë. Qëfar kamë për musën e nëlejshëmë? Qëkë asë kanë thonë? Qëkë asë kanë thonë për musën e nëlejshëmë? Thët, fë sabër e ka bo sabër. Allah emë shruru vlanë të të më e gjenë të në ngushtimin të musën e n Kështu pejgamber të janë shërbime njërë tjetërin. Allah unë gjëllohala të ardhshmet, je ka silë mësimet e të kaluarit. Edhe pejgamber të asë mësimet e, eh? pejgamber të mësimet e, fa sëbirë, ba sabër. Qështu të ata ka ba sabër. Bele ka pasë dhimjët ma dhe të kokës të më një rastë, e i ka thënë ajshë, radi Allah, në ja, Rasulullah, po të shahë po ki dhimjët maja. Në kuptim, në kuptim. Ti pejgamberi ishtë dhash me posë dhjibë matë vogla. Ka thonë pejgamberi së asërën, po, na pejgamberët, do më thonë, goditemi me dhimbje dy feshë ma shumë se jo, apër. Nëse diku që dhejmë kryu që i kaqë, ati e dhejmë edhe një feshë ma shumë, apër. Më dhejmë, më delë, sabër. Përndaj, pejgamberi së asërën të nërëzën, deni sabërën në e tina, apër. Qëka i kanë bojë, qëka si kanë thonë, si ka qenë rag Njërë, në këtu në gjari e të nërodës që është e rafimi gjatë, Kur'ane, e kemi për obliginë më dëritë më marë parasyshë. E jubën al-Issam, e Jakub bën-Issam, e Jusuf në Al-Issam, pa e Davud në Al-Samm, Suleiman në Al-Samm, këta kërë e shëmën i sabërit, Mera Musaj në Al-Issam, Ibrahimin al-Issam, qëpër është sabërit, me loën familën midë dërshetinët, për hirtë allahë të Allah dhe le Dunjoja ndryshon, situatat vinë e shkojnë, ngritjes, britje, kamje, skamje, gjitha këtu në procese, jadë në atërshme ndunjo. I vetë mesaj që zë bënë me ndryshu është, raportin Balanger Levuala, gjithë mund do të jetë i fëqishëm, po me ndryshu në kuptim të fëqizimit, e ngritjes, po asëse, ndrytim të jetë e të këndërt. A e që të garanton stabilitet në jetësje, a e që të garanton reagim të edukuar, aja që të garantanë qëndrem të duhur, kush është? Sabërë. Andajnë kanon djetarët, sabërë i duhet besimtarit vazhdimisht, është shëqësi pandashëm. Të duhet me boj badete, me sabërë. Të duhet mu ulargu pëjtëkjive, me sabërë. Të duhet mu balafëgjume fatkeci dhe spruve, me sabërë. Gjithë mund, sabërë. Gjithë mund. Në ka situatë ku mund të pavashur nga sabërë. Në ka situat Po në kështë i letë, bele e kam pyyti Jahe i bin Madhën për në fund të përmanë i këtë, i kam thonë, qëka është sabre? Ka thonë, Jahe i bin Madhë, ka thonë, që ta gëlltet është të hidhurën pa u vrejtë të fëtyrën tonë e ndryshem afet. E pa njëri me hongë në limonë, i bënë ka pakosë, më konë shumë e tharpët, ose e edhë vrejtë të fërna më. En me hongre në i qësit të të të limunit, dunjo, po, a ma patu vritë në qihre, se hongre e diqka të të të të të të fënë. Kjo është nivel, ba e ginot, a po. Pse? Pse, ji pregatitën që me gëllit edhe të të të të po. ama lastum, sot, materia, të të, a po. A ma njerës e lastumë sot, gjenërës e endë e matëria, a po, nuk janë të gaxe me gëllit gjenat të të të të të të të të të të të të. Mendoj se dë njerë, këtë e amullësht S'i mungon diçka mënyra edhe bilet, ajo ajo që mungon nuk ka shumë ide. Thjesht, ja domoherë mënyrë, mrrzi, gojle, çka ndodh domthonë? Dhe duhet sabër. Mi kuptoj, dunia është e tillë ato. Ka batica, ka zbatica, vjen kështu, shkon kështu kështu më radhë. Ajo që ka kjo dunia ka shumë me, me me krizat vardhëshme që po shkojmë ka kriza ma kriza, çka punon do Allah, ti çka punon do. Ai besojmë të jemi koni gaçë për sabër, çka do të çndot? Emit nga që mund ballohemi me sabër, si pasojë që Allahu na ka mësuar. Edhe në këtë dritim i kemi shembull kë pejgambert Allahu te parqoton. E keni shembull? E po lexoni Kur'anin, e atë gjeni shembull te pejgamberva. Inspironi, frymëzoni nga këshëmbull, udhzoni me ta. Nga sa Allah i tha pejgamberit, jelle, pejgamberit vet i tha Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam, fa bihudahum iktade muzimin, mu'zimin e këtyre ti, ec. Mu'zimin e quajt pejgambër ti, ec. Ma ne këtu zë me asojë, me pejgambera. Fash bir bosabër si këta. Gjithmonë i ka përmend pejgamberi, kujna Muhamedi sasun, e kujmeni. Ndellon dash sabër në rrugë Allah të Allahut nga fatkeçit, nga ligësit, provat e dashme. Allahu na dash mirçënia por kur sprovojmë dash sabër. Dash sabër që jemi të jemi adhurues të dinë Allah xhallahu ala. Dash sabër që të frenohemi, që të fortë brenxba, që të frenohemi nga puntekjia e në veftë Allahu xhamu ta pejgamber që i ka përmend Allahu në Kur'an gjitha udhët e jetës tonë deri në takimin me Allahun xhelal uala pas të takimit me këtë pejgamber ti takojm ata që kemi tentuar me një rrugën e ty në kanafol për ta ikemi dashur edhe muslimët e dhyrë kanë qenë në drite ozin për ne. Allahish po lidh përmendjen apo ne Allah për zgjatjen në tema shumë të gjatë shumë shemboj Po, bëlespa, qëdi s'a me për maë, s'a për udhëmë dhe s'a për frimëzëmë. Zotju ndëroft, wa sallamu ala Muhammed, wa alihi wa sallamu ala qaslimen kathir.